E, Ipar Euskal Herria, nolako argazkia egingo zenuke, zein dira xala, xalaketa motak? Ebe, arren bezala, baditugu ere ezberdinetan, A, administrazio horoko oro, lotuak ba, egia da, ez da gola inungo izkuntz politikalik, betena eh? frantxe-surtzean egizten zaiduku, uran baditugu osasun zerbitzua edo posta, ministeritza ezberdinak, trenbidezarea, lan nanbide nan, nan bulegoak polanplua delakoa digidez, ez? Nona... Orukan dugun salak eta uh, bizikilarrian langgabetuak bere kurikuluan ere ezin du euskara dakiela sartu opzio gisa. Hizkuntzak ematen uh, dititularik ez zaio euskara agertzen, horlan uh, bat egin dugu ba, polanpluen jarduera salatuz, gero badugu herriko etxekin herriko etxe zonbait uh, euskara batzordeak sortu dituzenak eta Euska,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 Gero ondorio eta atik ateratzen dena da, Bizka bat aurttan Euskal Elkargoak aintzinaatera emanen duen hizkuntza politikaren be gidela e ikusten dena da herritarren aldetik eta eragine ezberdinatik badela jar, jarrera positiobo bat hizkuntzarekiko. Ah. nahiko zaila da atxematea hizkuntzaren kontra egon daiteke eragile bat Euska, Iparrra Euskal Herrrian kokatua dena Administrazio Eurokorra iragozkionak badakigu estu frantziar estatuak kudatzen dituena eta elarazten dizkiegu, beraz jasotzen dituzte, gero badakigu nola betetzen zenten eta zen politika duten. asko oasko zurbilagoa diren gaiak ere lantzen ditugu eta hor baditugu herriko etxeetan lantzen ditugunak. Eta egia da erriko etxetatik erantzunak ere jasobila eta biziki bea direla E, ke sai ja sortzeari. Herriko itxe batek arileradik hizkuntza politika bat maila eta paisaia aldatzen eta ja sortzen mailan momentu batez, e, ke sai bat horren inguruan guk egiten dugun lanketa da harremanetan eusarri ikusteko nola hobetu daiteken zerbitzu hori. Herraz bana hor aukera bat herritarrarentzat ahalduntzeko. egiten den bezala bisitat konsumitzaileen alorrean hizkuntza eskrien alorrean ere bada aukera handia erritarrak bere hitza emaiteko. Pribatua ere bada, sartu nabarnean, ba, bank, banketxeak edo ostalariak Hoekin lan txendu ere, esplikatzen diegu hostalari e, euskalazko zerbitzu eskaintzea ere, badela kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea, eta bideratzen diegu ere, tresna ezberdinak badirela, nahi baldin badutea haien enpresa, du edo zerbitzu euskalaz eskaini. Baina beti benarritzen gara, herritarrak egiten duen, e, e, ematen ditu no edo salaketatik